Ви вбили людину, і ще торочите про 25%. До того ж, вважаєте своє зізнання добровільним, хоча зробили його під тиском доказів. Де тіло Буренка? Де коштовності? Лагода довго роздумує, зрештою болкає. Де вбитий покажу, а про коштовності не питайте. І його обличчя кам'яніє. Винокура вже знає наперед. Варто лагоді нагадати про коштовності, і він знову мовчатиме. На чому ж ми зупинилися, спокійно провадить далі. Мимоволі Буренко зазирнув через ваше плече і побачив скарб. Потім піднявся на свій поверх, узяв записник і знову в ліфт. Ви перехопили Буренка на першому поверсі, при виході з кабіни, затягнули назад. Напевно, і самі не знали, що зважитись на злочин. Та врешті-решт пожадливість перемогла. Тіло сховали на горищі. Вночі разом із Волковим викрали вантажну машину і вивезли убитого на звалище. Деякі деталі ще вимагають уточнення, але суттєвого значення вони не мають. Чому давали телеграми Наталці Буренко? Чому переказали їй велику суму? Чому підклали карбованці під гумовий килимок у викраденій машині? Гадаю, Спочатку хотіли запевнити Наталку, що її батько живий, а потім елементарно відкупитися. Як на ваш погляд, гроші мали повністю компенсувати дівчині втрату? Що ж до карбованців в кабіні, то це, мабуть, була плата за пробіг? Мовляв, знайде водій свою машину, побачить винагороду і не повідомить міліцію. На вашу думку, людина може відкупитися від чого завгодно. Дивне у вас уявлення про людей, Лагда. Телеграми за вас писали інші. Що ж до грошового переказу, то виконали всі формальності власноручно. Адже це гроші. У грошових справах ви не довіряєте нікому, навіть якщо це загрожує вам викриттям. — Ви маєте докази проти мене? — запитує Лагда. Проте Винокоров бачить, що внутрішні він уже надломився. Докази є. По-перше, тіло Буренка. А якщо я не покажу, знайдемо, нам точно відомо, де шукати. По-друге, ми вилучили у вас вдома взуття, сліди від якого у викраденій машині. По-третє, коштовності. Не треба. І після тривалої паузи так мені не пощастило. Попався випадково. Якби Волков не загинув, мене ні за що не знайшли б. Випадково? Якраз навпаки, випадково ви могли тільки уникнути викриття, та й то тимчасово, адже ви були оголошені у розшук. Думаєте, ми не зрозуміли, чому ви напросилися у в'язницю в Хабаровську? Щоб пересидіти тут кілька років, поки не спаде гострота пригоди з Муренком, та заразом ошукати і Волкова. Напевно, він не знав, де ви хвали коштовності, і ще невідомо, чи непричетні ви і до його загибелі. Коротше, ми перевірили всіх, хто того злощасного дня міг відкнутися з Буренком, і вийшло так, що є всі підстави підозрювати саме вас. Мене розстріляють? На подібне питання слід відповідати, що це вирішить суд. При відтворенні обставин, події, Лагода показав усе. Усе, як воно сталося. І Винокоров остаточно зрозумів, чому злочинець не залишив майже ніяких слідів. Це був збіг багатьох обставин. Коли Лагода при кинувся за Буренком у під'їзд, це могли помітити Татаринов і Габріелян. Та перший з них куняв у машині, а другий не цікавився мулярами, які то з'являлися у його полі зору, то зникали у курєрі, що її здіймав відбійний молоток. Не цікавився, тому і не побачив нічого. За тим же збігом обставин на сходову клітку протягом тих кількох хвилин не вийшов жодний мешканець, крім студента-віланчеліста, та він не звернув особливої уваги на дивне маневрування кабіни. То Лагода ніяк не наважувався зупинити ліфт і подумав, що це бавляться діти. З корисливих мотивів. Непростий то був випадок. Коли прокуратура запросила у Рембуд управлінні характеристику на Лагоду, то надійшов несподіваний документ. Це була безумовно об'єктивна характеристика, як розуміли об'єктивність тих, хто її підписав. Про Лагоду повідомляли без огляду на те, що йому пред'явлене обвинувачення в убивстві, Цілком слушно вважаючи, що розібратись у причинах злочину – це справа прокуратури. Що ж до Рембуд управління, то воно знає Лагоду лише як працівника. Згодом усе це підтвердили свідки. Злагодою на роботі ніяких проблем. Мовчазний, стриманий, ніколи не сперечається, коли йому пропонують наряд, що серед будівельників вважається непрестижним. Скажімо, розібрати стару стінку. У будь-який прорив завжди кидають лагоду, коли хто захворіє, на підміну теж лагоду. У цілому ж він справляв враження людини надійної і чесної, на яку можна без будь-яких сумнівів покластися. Найдивовижніше виявилося у тому, що майже все це було правдою. У прокуратурі дійшли висновку, що Лагода